Kapittel 11 Med tiden samlet alle israelittene seg hos David i Hebron og sa, «Se, vi er ditt ben og ditt kjøtt. Både i går og tidligere, som en Saul var konge, var du den som førte Israel ut og førte dem inn. Og Jehova din Gud sa så til deg, «Det er du som skal være hyrde for mitt folk Israel, og det er du som skal bli fører for mitt folk Israel.» Slik kom alle Israels eldste til kongen i Hebron, og David slutte en pakt med dem i Hebron fremfor Jehova, og deretter salvet de David til konge over Israel, i samsang med Jehovas ord ved Samuel. Senere dro David og hele Israel til Jerusalem, det vil si Jebus, hvor Jebusittene var landets innbyggere. Og innbyggerne Jebus begynte å si til David, «Du kommer ikke inn hit!» Likevel gikk David i gang med å innta Sionborgen, det vil si Davidsbyen. Derfor sa David, hvem det enn er som først slår Jebusittende, han skal bli overhodet og fyrste. Og Joab, Seruias sønn, gikk så først opp, og han ble overhodet. Og David bosatte sig på det vanskelig tilgjengelige stedet, derfor kalte de det Davidsbyen. Og han begynte å bygge byen hele veien runt, fra volden og helt til områden omkring, men Joab fick liv i resten av byen. Og David fortsatte å bli større og større, for herstyrkenes Jehova var med ham. Og dette er overhodene for de veldige menn som tilhørte David, de som holdt fast ved ham i hans kongedømme sammen med hele Israel, for å gjøre han til konge i samsvar med Jehovas ord om Israel. Og detta er listen over de veldige menn som tilhørte David. Yashobam, sønn av en hakmonitt, den fremste av de tre. Han svingte sitt spyd over 300 slagne på en gang. Og etter ham kom Eliasar, sønn av Ahuhitten Dodo. Han var blant de tre veldige mennene. Det var han som var sammen med David ved Pasdammim, hvor filisterne hadde samlet seg til krig. Nå var det et åkerstykke fullt av bygg der, og folket hadde flyktet for filisterne, men han stilte sig midt på jordstykket og bergete og fortsatte å slå filisterne, og slik frelste i med en stor frelse. Og tre av de førerne dro nedover til klippen, til David i hulen ved Adullam, mens en leir av filistere var leiret på refaim og David var da på det vanskelig tilgjengelige stedet, og en filister garnison var da i Betlehem. Etter en tid ga David uttrykk for sin lengsel og sa, «Å, om jeg kunne få vann og drikke fra sisterne i Betlehem, den som er ved porten!» Da trengte de tre sig in i filisternes leir og dro opp vann fra i Betlehem, den som er ved porten, og kom bærende med det til David. David ville i midlertid ikke drikke det, men øste det ut for Jehova. Og han sa så, «Det er utenkelig for mig, med henblikk på min Gud, å gjøre dette. Skulle jeg drikke blod av disse mennene som satte sine sjeler i fare? For det var med fare for sine sjeler at de hentet det, og han ville ikke drikke det. Dette er de ting de tre veldige mennene gjorde. Når det gjelder Abishai, Joabs bror, så ble han overhodet for de tre, og han svingte sitt spyd over 300 slagne og han hadde et rys som de tre. Av de tre var han mer fremtredende enn de to andre, og han ble fører for dem. Og likevel nådde han ikke opp til de første tre. Når det gjelder Benaja, Jehoiada sønn, sønn av en tapper mann, som utførte mange bedrifter i Kabsel, så slog han i gjeld de to sønnene til Ariel fra Moab. Og det var han som steg ned i en sisterne og slo i gjeld en løve en snøværstag. det var han som slo i gjeld en egyptisk man, en man som var usedd vanlig stor, fem alen lang og Egypteren hadde ett spyd som en vevbom i hånden. Likevel gikk han ned mot ham en stav, og rev spydet ut av hånden på Egypteren, og drepte ham med hans eget spyd. Dette gjorde Benaja Jehoiada sønn, og han hadde ett navn bland de tre veldige mennene. Selv han var mer fremtredende enn de trettio, nådde han likevel ikke samme rang som de første tre. David satte ham i midlertid over livvakten sin. Og de militære styrkenes veldige menn var, Asael, Joabs bror, Elhanan, sønn av Dodo fra Betlehem, Haroritten Shammot, Pelonitten Heles, Ira, sønn av Tekoitten Ikkes, Anatotitten Abjeser, Hushatitten Sibekai, Ahuhitten Ilai, Netofatitten Maharai, Heled, sønn av Netofatitten Baana, Itai, sønn av Ribai fra Benjamin Sønnerskibia, Piratonitten Benaja, Hurai fra Gahars Elvedalene, Arbatitten Abiel, Baharumitten Asmavet, Sha'albonitten Eliaba, Gisonitten Hashems sønner, Jonathan sønn av Hararitten Sjage, Akiam hararitten Sakars sønn, Elifal sønn av Ur, Mekratitten Hefer, Pelonitten Akia, Karmelitten Hesro, Naarai sønn av Esbai, Joel, Natans bror, Mibhar, sønn av Hagri, Ammonitten Selek, Berotitten Naharai, Joabs, Seruias sønns våpensvenn, Gittritten Ira, Gittritten Gareb, Hettitten Uria, Sabad, sønn av Aklai, Adina, sønn av Rubenitten Shisa, et av Rubenittenes overhoder, og trett de sammen med ham, Hanan, sønn av Maaka, og Mittnitten jorsafat Astratitten Usia, Shama og Jeiel, Aroeritten Hotam sønner, Jediael, sønn av Shimri, og hans bro i Tisitten Joha, Mahavitten Eliel, og Jeribai og Joshavya, sønner av Elnam, og Mobitten Gittma, Eliel og Obed og Mesobaiten i